Slavoslovia a pasul a fiilor împărăției către tatăl ceresc Aleluia slavă vției tatăl ceresc te iubim și mulțumim. iubește ne și dăruiește ne brânzeștea îngerilor ca să aducem fraților noștri pacea ta ca se încântă fiin împărăția am intrat și o sabie de foc ne-ai dat Aleluia Slavă-ți, Tată, ce le iubim și te rugăm. Iubește-ne și dăruiește-ne Duhul tării ca să împlinim voia ta, ca să încă poruncile tale, ca arhanghele, am lucrat și pe demon i-am alungat. Aleluia, slavă-ți, Tată, ce le iubim și te rugăm. Iubește-ne și dăruiește-ne putere asupra Văzduhului, așa cum îngerii încet, pătoriilor ne-au învățat. Aleluia, slavă ție, Tatăl Celesc, te iubim și te rugăm, iubește-ne și dăruiește-ne puterea biruinței, așa cum prin ucenici ca prin îngerii puterilor, pe demon i a și i legat. Aleluia, slavă ție, Celesc, te iubim și te rugăm, iubește-ne și dăruiește-ne darul stăpânirii de sine, așa cum pe îngerii stăpânirilor și pe apostoli i bine binecuvântat. Aleluia slavă ție, tată Celeste, iubim și te rugăm, iubește-ne și dăruiește-ne darul de duhurilor, așa cum pe sfinți, ca pe îngerii domniilor, e ai înzesrat, iar ei pe demoni i-au legat. Aleluia slavă ție, Tatăl Celeste, iubim și te rugăm, iubește-ne și dăruiește-ne cununile fericirilor, așa cum pe cei fericiți și desăvârșiți, ca pe îngerii scaunilor, e-a încununat iar ei pe demoni din cer și din toată lumea i-au alungat. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm. Iubește-ne și deschide-ne ochii înțelepciunii, înțelegerii, sfatului, bunei credinței, tăriei, cunoștinței și temeri de Dumnezeu, ca să încă prin Duhul Sfânt, ca heruvimilor tainile, ne a arătat. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim, Și te rugăm, iubește-ne și așadă noi rugul rugăciunii și al iubirii, așa cum pe serafimii care ard de iubire și sfințesc, între fiii luminii e a ridicat. Aleluia, slavă ție, Tatăl Celeste, iubim te rugăm, iubește-ne și dăruiește-ne asemănarea cu tine ca să încă între fiii luminii învierii și împărăției ne așezată.